betan bizitzen ikasi arte ez dugu argi bizitzen jakingo. Joseba Srio handi idazlaren unui I Ni maja jaju poema bilduman oinarritzen da, Gukai dantza taldearen Unui Ila izeneko ikuskizuna 2008an sortu zuen Kukai dantza konpainiak ikuskizun hau eta orain dela urte bat gutxi gora bera berriz ere hartu eta moldaketa batzuekin, ba, hasi dira berriz ere. Kukai dantza konpainiako Jon Mailarekin mintzatu izan gara eta beraukonakoa kontatu di 2018an eh, bire egin genuen, biron majoa egin genuen, eta, bueno, oso oso zaporeon okusik ikuskitzu nahi zantzan, ez, eta, be, eh, geroztik askotan aipatu izan dugu, ez, ba, gaurregungo begietatik lan hori berriro begiratzeko kogo hori, ez da? Eta, bueno, ba, aurten balik uste faktore asko batu direla, ez da? Ba, batetik, eh, ba, ikuskitzu inspiratzen den liburu horren, e... Eh, argitalpenaren hogeita urte betetzen dira, dani guztoso liburu importante dala, euskal literaturaren arloan, bueno, jose basarren hindiaren e, itzulera, nik ustere importante badala Eta, bueno, ba, urtik saiatu gean, nolabait, ba, bueno, hainbeste urt, urte beranduago, eta gaur egun garen hortatikan, ba, lan honi ere, e, berri begiratzen, eta guztoso lan inportantea dala, ba, ba, kukai kondoren egin duen historia gulertzeko, eta, bueno, eta nolabait, nolabait, Orain, beranduago gure lanera bat batu den oiek ere ikusteko zein gure jatorri eta nondik atozen estan. Mm -hmm. Eta bueno, ba, oso prozesu gustagarria izan da, eta ban bueno, ikusten e, gaur egun begiratzea egiratzea polita izan dela, eta batez ere, bai netezan lan polita geratu dala, ez, ez, ez, ez, ez, ez. Ekarri ona eskumako eskuen. behitu engo zure bizimodio, Dana alan brotote ikuste horpaina, ez dakipa, ez eta bertxotik beraz moldaketak egin zuen, gaurko gaur egungo begiradatatik berri hartu nahi izanduzela nau e, zeinzuk izan dira aldaketak Hombre, ni guztia rol guztietan e, berrikusi egin dugula, ezta? Eh, laiz eta ikustizunaren egitura mantendu dugu bere horretan, bueno, ba berrikusten hasi gineen konturatu ginen, jo, ba, ba egitura balekoa zala eta gustatzen zitzaigula, ez da? Eta orrun, bueno, saiatu gina horri fidelak izaten, baina hornean barnean, bueno, ba, besteak beste Nikuste uste, e, dantzatzen duten, zazpi dantzariek, ba, haureka ba, oso politara daukagula, ez, eh? Baditugu, lau dantzari hasierako taldekoak, e, pertsona bera direna, bera e, kompainaren memoria osoa daukatenak ebretu orkutzal, baina gaur egun, ba, beste dantzari batzuk dira, eta da? asko ere dantzari kompletuagoa dira, orain dela mabia mairu ertu zirena, baina, eta gero baditugu dantzari berri, ba, baita ere, bakoitzak bere, bere kolore eta lengua ipropiak harri duena, ez da? Eta horretan oinarrituta, bueno, ba ba perripuzpenak koreografian zalantzaigabea ez da ez, hainbat egotitzapen. Eta hortik aurrera, ba bai jazkenetan, bai ikusintzunozko montajea, ba bueno, pixat esan dezagun, ba, ba Bailon maia dena geratzen gara, argibidek geixiago bilduko ditugu arretxaldontako gaur zeberrin, baina goa hartu ere, eh? gande deontan beraz biarritzeko euskalitzordun baitan, kukaidantza konpainiak unui ila ikuskizuna holtzaratuko duela biarritzeko kasinoko antzukia.